Du lytter til Radio Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvi. Og i denne uge har vi igen besøg af Rikke Foss. Hej Rikke. Goddag. Godt, du kommer. Tak skal du Vi skal tale om til flere ting, som du har en uh, vis erfaring med i dag. Uh, vi skal tale om fængsler. Det ved du jo noget om, ikke? Ja, det må man sige. Vi skal tale om uh, ulovlige stoffer. Det kan der der har du også en vis rutine i, ikke? Og så skal vi tale om økonomisk kriminalitet og bedrageri. Det kan jeg også lade til. Ja, det er det. Øh, Sebastian, har, det <laughs> jeg har, Sebastian har inviteret en, en svindler, som jeg tror har været oppe i lidt større beløb end du har, men det tager vi siden. Det er meget spændt på, jeg meget Sebastian. Spændt, ja. Og øh, jeg har så til gengæld inviteret Bo Ude Sørensen, som er den nyvalgte næsten formand for Fængselsbetjentenes Fagforbund, eller Fængselsforbundet, hedder vel Stade, ikke? Ja, det gør vi stadigvæk, og tak for det. Velkommen, og tak fordi du vil komme. Du har været fængselsbetjent i hvad? 20 år? Ja, cirka 20 år. Jeg starter i 99 år i Nyborg. Mm -hmm. Og du har været i Nyborg. Du, du kommer faktisk helst ikke væk fra Fyn. Eller? Nej, det, det gør jeg faktisk. Synes, jeg der er ved at blive på hjemmeadressen her, og jeg sagt, at jeg har gjort tjeneste 14 år i Nyborg. Ja. Bliver ja. man ikke at sige, at Nyborg er et af de allerhårste fængsler, der har været i? Jo, det er, da, det, det er vel så noget, man, man, man siger, om det har noget på sig i virkeligheden, det ved jeg som ikke. Jeg har også hørt ord uh, skraldspanden nævnt omkring Nyborg, men det er så noget, man, man siger i folkemunden, om det har noget på sig i virkeligheden, det, det ved jeg som ikke. Nej, i gamle gamle dage, da vi havde både Horsens og Vridsløs, Lille og Nyborg, der var det ligesom nogenlunde det samme, så sad der bare lidt forskelligt fra den ene gruppe og den anden gruppe og sådan noget i de tre Ja, da? lige præcis. Så, så lukkede de Horsens og byggede det fine i Østjylland, og så nu Vridsløs og byggede det fine på Falster ja. Så Nyborg er sådan det, det, det sidste rigtige fængsel, der tilbage. Vi har selvfølgelig også Københavns fængsel, der fra, jeg var lige ved at sige, en svunden tid, men, men Nyborg er sådan det sidste rigtige fængsel fra, ja, rigtig fra den gang med røde mursten og, og det hele. Ja, gammeldags ja. ringmur og ja. noget, der ligner noget fra Olsen, mindre man skal enten arbejde eller sidde der mod sin vilje. Ja, lige præcis. 1913. <laughs> det er også et af de fængsler, vi de senere år har hørt adskillige sager om, Øh, vold, trusler, overfald på fængselbetjente, både i tjenesten og uden for ja. tjenesten. Det har jo været centreret mange af de historier ja, om Nyborg statsfængsel. Ja. Hvorfor er det lige sådan? Ja, det er et godt spørgsmål. Sådan helt skudt for hoften, så vil jeg sige, så har der altid været sådan et eller andet mærkeligt forbandes over Nyborg, hvor ligesom alting bliver bare værre derovre. Altså når der er oprør, så brænder man en hel fløj af. Når der er overfald, så skyder man en betjent ned på parkeringspladsen. Der er en eller anden hvad er de der gør alting, det bliver bare... Det er det plus en, når det er i Nyborg? Ja, det, det er sådan en plus en, ikke? Altså, ja. så, så der er et land, der gør, at konflikterne altid ligesom bliver været i, i på fængsel det år. Rigtig har du siddet i Nyborg? Nej, der har jeg dog ikke siddet. Nå, okay. Og ja, det er jeg faktisk også rigtig glad for. <laughs> det er jo også efter nogle af de her sager, du netop taler om fra, fra statsfængslet i Nyborg, at din forgænger som formand valgte ret usædvanligt for fængsforbundet og være offentlig om at tale direkte om, hvem det var, man sloges med. Det var medlemmer af LTF, ja. som, som var placeret der. Hele den her frygtelige puslespil. man har i Kriminalforsorgen, ja. med at holde de forskellige ja. grupperinger hver sit sted, men samtidig undgå, at de laver klubhus inden for murerne. Ja. Øhm, den linje at gå ud som markant og tale om bestemte grupper af indsatte og sådan sætte det på dagsordenen, som dine forgængere gjorde. Er det noget, du har tænkt dig at fortælle med? Jamen, vi, vi er jo nødt til at snakke om problemerne, eller så kan vi ikke gøre noget ved dem. Og, og hvis, hvis der er grupperinger, der gør sig sådan særlig uheldige bemærket, så er vi jo nødt til at gå ud og snakke om, at det er dem, der giver de her særlige udfordringer. Ellers så, er det ikke til, altså, så kan vi ikke gøre noget ved, ved, ved tingene, hvis ikke vi tør at snakke om det. Og, og, og, og vi er nødt til at holde fast i, de, de må ikke kunne true os til tagssæde. Altså, den, den, den dagsorden får de ikke lov at løbe med. Og det leder os jo lidt hen til øh, en af, udover for at byde dig velkommen i jobbet, at vi har inviteret dig til at komme i dag. Det var en historie, jeg faldt over i, i jeres forbundsblad, øh, som handler om, at flere og flere fængselsbetjente oplever og er bekymrede over, at indsatte, der søger aktindsigt i deres egen eller deres egen journal, øh, de jo så derigennem for udleveret navne på de fængselsbetjente, som har med dem at gøre. Det ved jeg om du nogensinde har gjort, rigtig i Fået sådan de <coughs> egne, hvad der ligger i kriminalforsorgen, Det er sikkert en pæn bunke om dig. Ikke? Jo, altså, jeg har ø, nogle gange søgt agtindsigt i, i form af at vide, hvad der er, der er blevet skrevet af forskellige ting. at ja. den er inden for fængslerne ikke? Og der står der, man kan jo gå ind i sådan nogle, altså, hvor der simpelthen står modtaget der, orienteret om sådan, så, så afleveret ren eller ikke ren urinprøve, og så videre, så videre. Og der er det jo altid noteret dels, hvilken institution og hvilken fængselsbetjent, der har haft med dig at gøre med fuldt navn. Hvorfor er det et problem? At de det er, indsatte, er dem, der gør det? det. er det heller ikke. Sådan som du beskriver det her, er der ikke noget problem. Jeg vil da gerne understrege, så der ikke er nogen som helst tvivl om det. Selvfølgelig skal man da som indsat i, eller som borger i Kongeriget her, under, uanset hvilken omstændighed det er under, så skal man selvfølgelig kunne få adgang til at se, hvad har myndighederne omkring mig. Ligesom min kollega jo også skal have mulighed for at få det. Der, hvor det bliver et problem, det er, når det tager chikaneragtig karakter. Og det vi oplever i dag, det er jo ikke noget med, at en indsat gerne vil se, hvad var udfald af en eller anden urinprøve for tre kvart år siden. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om nu, det er, hvor indsat de søger aktindsigt i deres øh, sager 15 år baglæns, for at få 150 kollegaers fulde navn og så videre. Det, det, det, det, det er to vidt forskellige ting, fordi selvfølgelig skal man have adgang til at kunne se oplysninger, øh, som myndighederne har om en. To gange, hvis man har lyst til det. Men, Men det andet her, der, der er jeg nødt til at sige, det er altså rent sikkerhedsagtigt karakter, det vi går ind og siger, nu er vi altså nødt til at have gjort noget ved det problem. Men jeg er klar over, at, øh, at antallet af fængselsbetjente i dag i vagten gør, at det, i, i, I er trukket lidt tyndt ud. Der er ikke så mange ude på afdelingen. Den diskussion tager vi en anden dag. Ja. Men, men ikke desto mindre, hvis jeg sidder i fængsel og, og har en konflikt med en bestemt fængselsbetjent, eller det er en, en bestemt en fængselsbetjent, som, som afgør, hvad ved jeg, et eller andet skal, skal inddrages hos mig, eller nu får jeg noget strafsel, fordi jeg har råd, hvor jeg ikke måtte. Hvad det nu er for alle de der mange beslutninger, der tages afgørelser, der tages lokalt, visitationer osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så ved jeg jo godt, at om det var Bo, der, der gjorde det. Det er ham, jeg er sur på, det er ham, jeg ikke kan lide. Altså jeg ved jo godt, det er dig, hvis det er dig, der har truffet de afgørelser. Ja, ja, præcis. Og, og, og det vi også hele tiden har, har slået hårdt på, det er, at vores, øh, vores tjenestenummer og vores fornavn, jamen, det er simpelthen ikke det store problem. Fordi i bund og grund, så står afgørelsen der jo. Det her, hvor vi går ind og siger, at det begynder at blive et problem, det er, når du får 20, 30, 40, 50, 80 kollegaers fulde navn oplyst, og du selv har et, et, et, et tilhørsforhold i bandekonflikter osv., der, der er vi altså nødt til at sige, så har det ikke længere nogen øh, henvisning til den afgørelse, du ikke vi snakker om, så er det ikke, fordi man ønsker at finde ud af, hvad er baggrunden for, at jeg fik 50 kroner bøde i går. Så er det simpelthen fordi de her oplysninger om vores kollegas navn og adres, de skal bruges til noget andet. Og, og jeg er nødt til at sige, at i en tid, hvor vores kollegaer bliver skudt øh, på og bliver stukket øh, ned hjemmefor, for, foran en, en kone og børn, der, der, der er staten altså nødt til at passe på mine kollegaer bedre, end man gør i øjeblikket. Men hvordan, altså, hvad er det, I frygter, det skal blive brugt til? dem til eksempelvis at opsøge mine kollegaer hjemme på deres private adresser. Ja. Altså, vi, vi har, jeg har haft, øh, vi har flere sager, hvor kollegaer bliver øh, stukket ned hjemme foran konen, bliver øh, slået i ansigtet foran konen og børn i deres øh, børns ja, børneinstitution. situation. Hen børn i en, i en Det var ikke? en af dem, ja. ja, ja. Øh, vi har en, der andet, eller har brugt et andet sted her i København, der bliver stukket ned, øh, mens kone og børn står inde i køkkenvinduet og kigger ud. Og, og, der, og der er jeg nødt til at sige med, med, med sådan nogle øh, eksempler, og det er jo ikke enstående eksempler, der, der er jeg altså med nødt til at sige, der må staten altså gå ind og lave nogle regler, der beskytter mine kollegaer bedre, når det er det oplysningerne, de skal bruges til. Hvad tænker du, Sebastian? Du har jo også været ansat i uniformer ind imellem kunstød på nogle mennesker, som var jævnt hen træt af de beslutninger, du træffede. Jeg kan sagtens øh, se problemstillingen i det. Altså, fordi der er ingen grund til, at de her øh, kriminelle, de, de, de får fat i det fulde navn, fordi det kan jo misbruges. Så øh, jeg, kan, jeg kan fuldt ud godt forstå øh, problemstillingen fra fængslet. Hvad tænker du, Rikke? Nu altså, ja. siger du jo ud over, at du har været kunde i busbutik uh, i forskellige i, i omgang, så skal vi måske lige sige, at det er nogle år siden at du har forladt din kriminelle fortid og din karriere som arusioner, og du er i dag, udover at komme her og være sammen med os, stort set en gang om ugen, også holder foredrag for det, der hedder B-siden, hvor du blandt andet taler sammen med fængselspetjente om livet som indsat. Ja. indsat. Hvad, øh, hvad tænker du om det her? Jeg tænker, at det også er et problem. Jeg har selv, vil jeg så sige, med, med ikke så god samvittighed, været med til at og for folk til at køre efter nogle fængsbetjente. Vi gjorde det så bare på en anden måde. Vi fik fat i en smartphone, og så tog vi et billede af den, den fængsbetjente, vi havde, og så sendte vi det ud til drengene og bedte dem om at holde på parkeringspladsen. H hvad ville I opnå med det? Jamen, altså, så skulle ikke og køre efter ham? Ja, og det var et eller andet sted, så var det for os, var det bare for at skabe noget frygt for den her fængsbetjente. Måske så for, at han ikke kom på arbejde igen. Hvor Altså, hvad, hvad, hvad har han gjort, som I synes berettigede det der? Jamen, i bund og grund, så havde han faktisk rigtig gjort andet end passet passe sit arbejde, men øh, jeg var i en position, der gjorde, at lige så snart, at øh, jeg så den dragt, eller jeg så en, en politibetjent, så, øh, så var det ligesom, om jeg stillede mig på bagbenene og øh, uanset hvor jeg ville hen, så, øh, så havde jeg den her tanke om, at jeg kunne, jeg kunne komme til at styre det her fængsel. jeg kunne komme til at, at bestemme noget herinde, det var i hvert fald ikke dem, der bestemte. Og hvis andre tænker ligesom Rikki, så er det jo bare øh, endnu mere grund til, at at tage sådan sag op. Du ser jo som om, du går op kan kende det, rigtige sidder og fortæller om sin øh, indsats. Ja, det, det, det kan jeg helt sikkert, ja, så. Det, det kan jeg, helt sikkert. Jeg, jeg er selvfølgelig glad for at høre, at du er, er kommet ud på den anden side, og kan reflektere over det nu, fordi jeg, jeg er jo nødt til at sige, at, at, at man kan aldrig nogensinde som indsats komme til at styre et fængsel. Det, det, det er fuldstændig udelukket. Det kan godt være, at man kan komme til at vælte en, en fængselbetjent eller to, men huset vinder altid. Altså, der er fængslet, der vinder. Huset kan ikke tabe. Så, så, så, så uanset hvor meget man generer personale så kommer der en ny fængslet i morgen. Og, og derfor så skal man altså bruge det her til at få nu noget fornuftigt, uanset når man kommer i spil som man kommer ud, ligesom jeg kan forstå, du er kommet nu, på, på, på, på ret kurs på den anden side. Altså, fordi det der med at, at, at, at kæmpe mod, uanset om det er politiet eller om det er kriminalforsorgen, man kan ikke vinde den kamp. Men nu, nu er det så det her, I oplever nu med, at man gennem magtindsigt, der samler navne ind på jer, ja, og, og det er jo, når Rikke sidder og fortæller, som han gør, ja, så kan da godt forstå, det vækker en vis bekymring for, hvad skal jeg ligesom opleve i mit private liv, når jeg er fængselsbetjent. Men, men det her, det er jo lang tid tilbage, Rikke Det er meget lang tid ja. tilbage. Så, så det, at man ved, hvem fængselsbetjenten er, og at, at man som indsat, jeg har vældig svært ved at affinde sig med, at det ikke er mig, der har magten, det er jo sådan set det, det hele går ud på, øh, og at der er nogle andre, der låser døren. Det er jo ikke nyt. Så det at sige, nu nu beskytter vi betjentenes fulde navne i forbindelse med udlevering af akter. det er vel bare et, et plaster, altså det, det er vel en symptombehandling. Jo, det er ja, jo ikke det, noget, der løser problemet. Nej, men man, man får ikke lysten til at, at, at, at begå de her ugerninger. Den får man ikke til at gå væk ved at beskytte navnet. Men, men man er nødt til at gøre, hvad man kan. Men, men altså i, i, over i Nyborg, for, for, for, øh, da jeg startede som fængselsbetjent lige efter den store nordiske rockerkrig, der brugte man jo nogle andre metoder. Der holdt man simpelthen bare nogle biler uden for og kørte og man dem folk ned, eller kørte folk af vejen på vej hjem fra fængslet og, og, og øh, øh, overfaldte dem og slog dem til plukfisk, øh, mens de var, var, var kørt i grøften i deres bil. Ikke? I dag gør man noget andet, der vil man gerne opsøge folk hjemme privat. Så, så vi, vi er nødt til at, at, at, at gøre fra, fra, fra samfundet side, hvad vi kan for at beskytte de her mennesker, der, ja, der tager det de her det, jobs her. Det kan godt være huset, det, stor, det store fængselshus vinder, men, men, ja. men, men dem, der arbejder i huset, tager skade. Jamen det, jamen, det gør de, og det er også derfor, som jeg sagde før, at der er nogle faldende krigere på vej dertil. Ja. Men, men, men, men, men det skal jo ikke få os til at opgive, at det er altså staten, der bestemmer bag fængselsmur. Men, men så må staten altså også tage sig af de krigere, som falder på vejen dertil. Men de ord, du bruger, altså at huset vinder altid, og der er krigerne, og der er sved... Altså, det, du, du signalerer sådan et, øh, vi holder fast, vi, vi det er os, der har magten, det er, os, der, det er os, der bestemmer. På en måde, som jeg tænker også har været holdning, også fra politisk side, især i de senere år, og sige, vi taler ikke om det der med resocialisering og alt det der, vi skal strengere regime, flere visitationer, flere forbud, ingen julegaver, og alt det her. Ja at det er en linje, som du som nej, forbundsformand nek, er med nej, på. Nej, lad mig understrege det med det samme. Og det siger jeg hver eneste gang, jeg har mulighed for det. Hver eneste gang, der er nogen, der vil holde en mikrofon foran næsen på mig, så nævner jeg med det samme. Det er os, der bestemmer i fængslerne. Men vi vil super gerne samarbejde med dig. Hvis vi nu leger, det er dig, der var den, den, den kriminelle. Fordi det, det, det er der vores fornemste opgave, det er selvfølgelig at få lavet sådan nogen som Rikki her, der kommer ud på den anden side som ordentlige mennesker og bliver til glæde for os alle sammen. Og det gør vi ikke ved at låse folk ind og slå dem i hovedet med noget tungt. Det gør vi ved at samarbejde med dem. Men, men, men jeg er nødt til at sige, at vi, vi er nødt til at slå fast først. Det er Kriminalforsorgen, der bestemmer, hvordan det, går, det, det skal foregå i fængslerne. når vi har etableret det så tager vi fat på at hjælpe dig, men det kræver selvfølgelig, at du interesserer dig i at samarbejde med os. Ellers så kan vi jo ikke få noget ud af det jo. Og jo, og det er jo også jer, der bestemmer. Lige præcis, ja. Sidder hvad er det vigtigste, vil jeg lige spørge dig her til sidst? Nu har du været forbundsformand i hvad? En månedstid over år. Ja. Hvad, hvad er det vigtigste for dig i den, i den stol som formand for de danske fansetsbetjente lige nu? men når du siger lige nu, så, så, så er jeg nødt til at sige, at det er simpelthen det med medmandingskris, vi har. Vi, vi skal have nogen til at blive fængselspotent. Vi har et sindssygt attraktivt og superspændende job, og meget alsidigt job. Og da, vi skal simpelthen have nogen til at søge ind og blive fængselspotent. Det, det er den alt dagsorden i de her år. Jamen, står vi så i, sidder vi så ikke her og skyder os selv i begge fødder? Altså, hvis, hvis, hvis det største problem er at få unge mennesker til at søge, eller, eller voksne, for ja. I forstår, at I vil jo vældig gerne også have nogen... Vi vil super gerne have voksne mennesker. Nogle flere år på banen, ja. og måske en anden uddannelse først og sådan noget. Ja. Øh, hvis man gerne vil have mennesker til at søge ind i Kriminalforsorgen, tage uddannelsen og arbejde som forhængelsebetjent, og vi hele tiden taler om, at det er farligt, og man bliver slået og skudt ned og kørt efter, og skal være bange og så videre, og at krigere, der falder ja. i kampen. Men, men, men som jeg startede med at sige, vi, vi er også nødt til at tale om sandheden. Ja, det, vi, vi, vi har den, den her, det, det er skyggesiden ved vores job, men det er jo ikke sådan, at mine kollegaer, de bliver skudt og stukket ned hver eneste aften øh, hjemme foran adressen. Men, men, men, men det kan være en af konsekvenserne ved at være fængslet, men det er jo meget langt fra altid. Men, men, vi er men nødt til kunne det overkøbet være sådan, at hvis nu I faktisk ikke havde de samme bemandingsproblemer, så der var lidt mere luft ud på fængselsgangene så I kunne lave mere af det fornuftige, resocialiserende arbejde og samarbejde med de indsatte? så lettede det måske også lidt af trykke på jer. Det, det, er, det er fuldstændig overvist, oh, at jeg jeg det gør. Det, det, det, altså, der, der er ingen tvivl om, at jo, jo, jo flere kollegaer vi fjerner fra den resocialiserede del af arbejdet, jo værre bliver vores job. Fordi ja. det er nemmere at slå en fængselbetjent i hovedet, du intet forhold har til end en, der var hjemme, med hjemme ved din gamle mor på udgangen i går. Det, det er svært at slå folk ordentligt hurt. man har et, et godt og et fornuftigt forhold til. Så, så, så når vi ender der, hvor vi er ved nu, hvor vi alene bemander ringmuren, jamen så bliver det nemmere at slå en fængsel til en ordentlig hovedet. Er det rigtigt, rigtigt? Det må man sige. Det, Selvom eller... du har jo også taget ud for, du kendte udmærket. Ja, ja. Altså, det, må, det, må man, det må man sige ja til. Øh, men det der er også, når der er, man sidder i fængsel, det er jo, at... at, at... Jeg kan fx også se stor forskel fra første gang, jeg var inde og afsoner nu, første gang jeg var i en afson der havde fængselsbetjente faktisk tid til dig. De har tid til at komme ind og sidde og snakke med dig. Nu, når de går rundt på gangene, af hvad jeg hører og hvad jeg så, i min sidste afson. går de så rundt på gangene i en time eller halvanden time, så skal de skrive rapport på, hvad de har lavet den halve time af Den kunne de bruge på de indsatte i stedet for. I øh, får en ny stedsminister lige om lidt, Både er der er. Det ser du ud til. Er, er, der, er der bud på... Øh Gerne ja, det er, det er da helt sikkert, men, men den tror jeg lige, at jeg holder for mig <laughs> selv lige et en øjeblik <laughs> endnu. Men, men, men vi har sådan lige et par enkelte kandidater, vi tænker, at det, det kunne være ganske udmærket, men uh, det, den holder jeg lige for mig selv okay. et øjeblik Okay, jamen nu. ved du hvad, du er jo også hos Politiradio, hvor vi helst taler om politi og ikke politik. Så mange tak, fordi du kom til lykke med værdet som formand for Fængselsforbundet Forbundet, Bo Yde Sørensen. Jeg håber, du kommer igen en anden gang. Tusind tak, det håber jeg også. Tak for nu. <hælde> Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toxvi og så Rikki Foss, som er med os og blandt andet deler ud af historier om sin mindre charmerende fortid som forbryder. Skal vi repetere, hvad det er? Altså, du har været huligan, du har været rockermedlem, du har været i sådan en mærkeløs gadebande, du har handlet med stoffer, du... der er, noget... er der noget med nogle våben også? Der er også? noget våben. Men og... det er med slagvåben, ikke? Ja, og der er også blevet nogle skydevåben, og ja. sådan der er lidt af alt, ja. Lidt af det hele. Og det er, hvor længe siden, at du faktisk forlod det miljø? Altså, det er, hvad må det være, det er syv år siden, jeg forlod rockermiljøet. Sådan, for godt. Ja. Og det er fem år siden, ej, seks år siden nu, at jeg blev løsladt Fra din sidste dom? Fra min sidste afsign. Sådan nærmer du dig vel også at have rent straffet sæt? Ja, ti år. Ja, ja okay. Øhm, vi skal lige vende en... Øh en mindre sag fra Midt- og Vestjyllands politi, jeg faldt over. Der har man... Øh, der, altså, det, det kan være, du kan hjælpe mig igennem det her, ja. Sebastian. Fordi det er ikke så meget, politiet egentlig vil sige om sagen. På den anden side vil man vældig gerne have noget offentlighed om sagen. Okay. Ja, det er jo sådan, noget, sådan en, der har siddet i kommunikationsafdelingen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Politiet får et tip om en mand i årets som øh, man vil ikke rigtig sige, hvad der kig nærmere på ham. Okay, de fremlyste et billede af ham. Nej, nej, nej. Der kommer et tip om, til politiet om, at ham der, der bor ah, der, der ham, yes. ham skulle I lige tage og gå ud og, yes. og... Og hvad der ligger i det tip, og hvad det går på, det vil, det vil politiet ikke sige noget om endnu. Men, men det er i hvert fald nok til, at man øh, tager ud og, og kigger, op, og man har og øjensynlig en eller anden øh, grad af tilladelse til noget rensning og også. Øh, I hvert fald så øh, kommer man ind den her mands øh, hus, og... Øh, og der finder man så et rum, som ligner sådan et lagerrum. Altså sådan et uh, self-storage, uh, hvad hedder sådan noget. Yeah. Øhm, hvor der er tusindvis af ting. Og det er altså fra klipper fra til sølvtøj, til gamle computer, til møbler, til altså hvad som helst. Tyvekoster. Hundredvis af ting mm -hmm. finder man. Så... Øh, Ja, han bliver så anholdt og taget med. Der er så også noget, det man oprindeligt er ude at kigge efter, som der er jo bare også noget efterforskning, som ligesom øh, sidder fast der. Så manden er fængslet. Han er 35 år og på det her tidspunkt ukendt af politiet, så altså, han er ja, ikke en der har i for, altså, politiet kender i forvejen. Øhm, han er øh, blandt andet øh, sigtet for turig, jo, mm -hmm. eller kriminalitet. Om det så vil blive, blive teori og helleri eller hvad, det, det ved vi ikke nu. Og, og politiet går lidt stille med dørene, fordi der kan være medkerningsmænd på fri, det ved man ikke. Der er en efterforskning i gang. Men alle de her hundredvis af ting, der er fundet, de kommer jo et eller andet sted fra. Og derfor har Midt- og politi her i den forgangene uge delt billeder af rigtig, rigtig mange af de her ting. Sådan så, at man har kunne kigge, og det kan man stadigvæk, altså på Midt- og hjemmeside, finde billeder af de her Helt vildt mange forskellige ting. Og se, om man kan kende noget. Så hvis man har haft indbrud, så er det en god idé lige at kigge forbi. Ja, og fordi så er det sådan, at på tirsdag, der vil der så i Roskilde fra kl. 14 til 20, der er der simpelthen åbent hus, og, og politiet har måttet låne brandstationen i Roskilde til, for at finde noget, hvor der er plads nok, og så skal der jo en hel masse mennesker ud og både stille op og gøre og være der osv., og, og der kan man så komme forbi og kigge på tingene. Og så er det jo ikke sådan, at man kommer forbi og siger: Gud, den der øh, MacBook, den ligner fuldstændig min. Den tager jeg med. Hjem. Jeg skal gerne have et eller andet. Der eller kan vi vise det, det. det der sølvtøj til 12, det, ja. det ligner helt det, jeg fik af min mormor, så det, det snupper jeg. Hmm. Altså, men man kan ligesom melde ind. Det er jo derfor, det er en god idé at tage billeder af både smykker til forsikring, og det er sådan en situation her, så Præcis. man kan få det igen. Men, men øh, og det er altså, som jeg forstår på politiet, det kan være øh, offer for indbrud. Altså hele Sjælland og øen. Man ved jo meget lidt om det nu, men noget af det, politi gerne vil, ud over at man gerne vil have, at folk får deres ting tilbage, så vil man jo gerne kunne koble den her mand til bestemte indbrudssager. Mm. Det er det, vi har talt om før. Ja. Hvor mange sager er der så ligesom opklaret? Ja. Øhm, og, og det kan altså være adskillige år tilbage. Altså tre-fire år tilbage i tiden kan der være ting herfra, som, som, øh, som man pludselig måske kan få igen. Det lugter af at være en eller anden form for hele centralen. Ja, ikke? Det, det men, jeg, men prøv at høre, jeg tænkte så også, Altså, hvis man, hvis man er tyv og hæler mm -hmm. og bryder ind i andre menneskers hjem og stjæler deres ting, så må det vel være for at sælge dem og få penge rigtig. Er det ikke det, det går ud på? Og, altså, det vil, det vil jeg i hvert fald gøre. Hvis jeg skulle ud stjæle noget. så skulle det være fordi, jeg, jeg skal have noget at Ja, præcis. Så hvis man har det hele stående på et lager derhjemme, så er man ikke. Altså, nogle særligt effektive hæler, tænker jeg. Nej, det har du selvfølgelig ret i, men altså, det, det kan jo godt være ham, der opkøber det billige og så, så sælger han det videre på en eller anden måde. På den måde, ja, det ved vi, det ved det ved vi ikke. Ikke. Og det er Pistinger. jo det, der er. Der er øh, i gang øh, i efterforskning. I løbet af, af ugen er der 30-40 mennesker, der allerede på billederne har ringet og sagt, jeg synes, jeg kan kende det der, jeg synes, jeg kan kende det. Men, men hvis man så står der på tirsdag på brændstationen i Roskilde og siger, jeg føler mig overbevist om, at det der, det er min, øh, det er kors, jeg fik i dobskævet, eller andet, så, øh, så skal alle de anmodninger jo så behandles juridisk, før man kan få udleveret. Og så er der jo bagefter det, hvis det nu er noget, der er hugget for og man har fået ubetalt forsikringspengene. Hvordan så er der jo også sådan et Ja. hvordan med det, ikke? Jo. Men jeg tror i virkeligheden, nu har vi talt meget om det der med indbrud og straffen og hvor mange bliver fanget og sådan noget. Altså, i virkeligheden tror jeg, at når jeg selv har været offer for tyveri og for indbrud, så er jeg egentlig jævnt hen ligeglad med, om altså, hvad der sker med, med indbrudstyven. Det, der er vigtigt for mig, er jo at få de ting tilbage, som er blevet hugget fra mig. Ja. Hvis altså, det har en stor effektionsverdi, så jeg, Jo, og det, det meste af det, vi har... Altså, det er, det er, det er, altså, der var engang nogen, der huggede en computer, hvor der lå et næsten ja. færdig manuskript til en ja. bog. helt for at lære at lave ja. backup, så, ikke? Men jeg kan huske, <laughs> mange af de indbrud, jeg har været ude til, når jeg har talt med folk, altså, noget, der har slået mig, det er virkelig den her... Det ubehag, der er ved, at folk har rendt rundt ind i en hjem og Ja, rodet ja, ja, og rodet i ens ting, det er død ubehageligt. Ja. Øhm, men, men når, når man ligesom, og, og utrygheden ved, kommer nogen tilbage og hvad, mm. og der kan jo gå lang tid, hvor man pludselig er, oh gud, hvor fanden den der, Nog, den nok råd med i det der ja. teori, ikke? Men, men, øh, men jeg har da haft det sådan, at mest af sådan noget smykker og sådan nogle ting, og at not, som nogen har hugget sig, men ved, det får du jo ikke. Altså, du kommer ikke engang til at kunne, hvad ved jeg, købe to gram has for det, du kan sælge for den der, men, men det gør rigtig, rigtig ondt i mig, i mig, at den er væk. Så der er altså muligheden, sjælderne og ørene primært regner man med, indbrud inden for de seneste 3-4 år, øh, der er der altså, bliver der fremvist hundredvis af ting og sager på brandstationen i Roskilde øh, her på tirsdag. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Sebastian Rikkelsen, Rikki Foss, jeg hedder Marie-Louise Toxvi og nu har vi fået en gæst. Sebastian, det er dig, der inviterer, så du får lov at præsentere. Nå, tak skal du have. Jamen det er nemlig sådan, at øh, jeg har arbejdet med økonomisk kriminalitet, og da jeg fik at vide af en, øh, en kammerat, at øh, Per Ulrik Karp, han er øh, snart kom ud af fængslet, så tænkte jeg, at øh, det var en god lejlighed at få ham ind i, øh, i studiet. Og velkommen til, tak Peter, tak. Ulrik. Og det skal jeg nemlig sige til, til dem, der ikke kender dig. Det er i medierne, de kaldte dig faktisk øh, Jetset-svindleren. Ja. Og du har en... Er det øh, en kompliment? Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. <laughs> Og du har flere længerevarende domme på ja, økonomisk ja. kriminalitet bag dig. Det er det. Og den seneste, den, øh, den var du færdig med at afzone, var det sidste uge? Ja. Du kom ud? Ja. ja. Altså på Brønløsledet? Nej. Fuld. Du er ude og hvorfor jeg du, du ikke oh, opføre dig ordentligt derinde, eller hvad? Ja, blandt andet, og du ved en baggrund osv. Så videre, så videre. Det er altså er jo egentlig et, et, et meget spændende sted i forhold til, at hvis du opfører dig ordentligt, jamen, så får du også alt, du vil have. Men tænke, hvis du kommer igen, så er vil også til. Så er der ingen. Noget, ingen noget. Nej. Okay, så hvor længe har du siddet? Den her gang? Ja. Uh, fem år. Hvor var du hen? Jeg har været de fleste steder i Kriminelforsorgen. Jeg gør det lidt den stil, at hvis jeg bare bliver smidt væk fra de fleste, øh, fleste steder, så kan det være, at jeg ikke kan komme igen jo. Øh, jeg har været... <laughs> det, tror uden... jeg, det tror jeg umiddelbart ikke er en strategi. <laughs> det, jeg det jeg fandt ikke. jeg også ud af. Jeg fandt nice <laughs> et nice på til Jamen, øh, udover forskellige arresthuse, så har jeg været i Yderup, Horsorøde, Vredsløse, Nyborg, øh, sådan Hede, Sønderhomme. Hjelpe godt. Jeg er kommet lige til at tænke på, at nu, nu er det selvfølgelig et radioprogram, og folk kan ikke se dig, men du er ikke en mand med tatoveringer, i hvert fald ikke synlige i nogen steder, og du går, går velklædt og, og, tak, og, og, og, og udstråler meget Nordsjælland på en måde. Ja. Øh, hvordan er det for sådan en som dig at, at være i fængsel? Jeg går ud fra, at du, du sidder som, som nogen som, som Ricky. Også. Også. Også. Øh, jamen, hvordan er det, hvordan er det? Vi mennesker er jo egentlig fantastiske kameloner, vi, øh, vi øh, indordner os efter situationerne, øh, men, men det er klart, at øh, det, det, altså, der er nogen, der siger kulturchok. det passer faktisk meget godt til det. Øh, kan jeg kan huske min allerførste gang, at jeg kom i Vesterfængsel, jeg var sådan en til, til møde, så jeg rendte rundt i, øh, i sendejakkesæt og, øh, og blev så taget og ind, og jeg kan huske, det, var styrtede ned den dag, man kommer så altså ud på sådan et godtursareal, og jeg render stadig rundt og øh, godt se, at alle de der væsler der, de, de, de, jeg tænkte, nu bliver jeg simpelthen rippet for, for ting. Og jeg skulle så tisse, siger til, øh, til nogen øh, af afrikaner, hvad hva, hva gør man her? Oh man, you just go in the corner, it's okay, we all do it all the time. Jeg oh, okay. tænkte, fuck det, det kunne ikke blive værre. Så jeg går over hjørnet og tisser, hvorefter jeg kører nogle betændte rum. Øh, kom her! Så, så jeg startede min, min afsoning med, med strafceller en, en dag, fordi jeg stod og over hjørnet. Hvor gammel var du? 25. Og hvorfor røg du ind? Hvad var det sket? Jamen, øh, altså, ganske kort skatteunddragelse, moms, svind og ja, lidt forskellige fifløger. En cocktail af det var forskellige økonomiske økonomisk kriminaliteter. Ja. Jeg tænker, at øh, man bliver ikke var anholdt og varetægtsfængsel, fordi man har glemt at betale en gaveafgift. Altså, er vi... Nej, det, det var også lidt mere end det. Mm. Det var det. Men, men, men Før vi lige tager, tager fat i det, ja. Rik, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvis der kom sådan en uh, mand som uh, Pia Ulrich, ind på din fængselscelle. Hvordan tager man mod sådan en som ham? Jamen altså, jeg vil nok tage imod ham anderledes nu, end jeg ville gøre førhen. Men som udgangspunkt skulle jeg lige starte med at se et anklageskrift. Øh, og så kan man sige, han, han ligner meget godt en, hvis han kommer ind og siger, Man ville tænke, at han, han er nok ikke morder, Han er nok højsyn nok noget med nogle penge eller et eller andet, ikke? Øh, men, men som udgangspunkt førhen, hvor jeg, hvor jeg kørte, eller hvor jeg var i klub, eller, eller havde en lidt anden baggrund, der ville man nok ikke rigtig tage imod ham. Man nok bare bare mig om at pisse af. Skal for ham til at vaske en skuld, hvis man kunne det. Er, det. er det noget, du kan ikke uh, genkende den til? Jamen, jeg har egentlig altid haft det, altså rimelig heldigt. Og så kender jeg jo de fleste kriminelle, der har egentlig et, et godt navn i, i den branche. Og så, altså, jeg forsøger altid at være morsom. Det skal jeg lige forstå. Er, er det hjælper mig lidt her og der. Det er meget, skal forstå. Du har godt nok. du skal huske, som I siger, jetset og sådan noget. Jeg gik jo i byen med alle dem i NASA-tiden, du ved, for forskellige foreninger og organisationer. Så i NASA-tiden var det bare lige så, at alle lytter, med NASA-tiden, der taler vi om sådan et indsted her i København. Ja, altså, det var mere den der jetset-tid, før det blev overfladetsked, og sociale medier, og folk uden penge og osv. Altså, dengang, hvor man ikke kunne bruge penge i byen. Så du synes ikke, der var overfladisk i jetset København i 80'erne og 90'erne. Oh, det, det var men det var en anden måde. Altså, der var en hvis æktet i det godt være, at, at vi var fuldstændig. Okay, altså der var dit Rolex ægte i dag er det også fag. <laughs> yeah. I dag, men i dag du kan jo fandme, altså bare du går ned i byen og køber en flaske champagne, så kommer de jo med med flag og og hvad sådan noget, lys og balloner, hvor dengang altså der, der skulle man bruge til. penge. Nå, okay, så, det det det, der var, var sådan, så der var simpelthen mere stil over at stjålne penge det, det, i 90'erne. Nemlig, nemlig. Ja. Godt, jeg, Hvor kommer du fra, Pævle? Mig? Jamen, jeg er født og opvokset i Rungsted Køsten, men vi flyttede til Bornholm, da jeg var meget ung, så ja, det forklarer jo meget af det. Ikke rent. Hvorfor det? det er sådan lidt mit, mit behov for at flashe og min manglende ydmyghed. Det ved jeg. Jeg er vokset i Klampenborg. Jeg har da ikke noget synderligt behov for hverken at flashe eller være ikke ydmyg. Det ved jeg, jeg kender dig ikke så. Nej, <laughs> men jeg kan nej, sige, nej. det er ikke Lopatensk uh, sko, du har på. Så. Nej, det er det ikke. Okay, nej. men ja, hvordan, hvordan startede det her? Hvordan kom du i gang med økonomisk svindel? Uh, jamen... Øh... Altså, du har lidt forklaret om, du, du levede en livsstil, der krævede nogle penge. Ja, det var de gode tider. Og øh, hvor man troede, at alt, hvad man rørte ved, det var en succes. Altså, det er klart, jeg havde magasin, jeg havde et kæmpe brændt Og det var det, ligesom, det blomstrede blomstrede bare... Og så, så, var, så jeg skal bare lige forstå, så, så det var lovlige penge til at starte med? Det var lovlige med. penge til at starte med. Ja, ja, ja, ja. Okay. Det, det, var det. det var det. Altså selvfølgelig var det et, et vildt liv, øh, som, som altså, det, kørte i et gear, skal lige siges, men, øh, men det var lovlige penge. Øh, men og... så havde du alligevel en eller anden... Der var, der var noget ved de her, som du siger, grupperinger den slags, som fører sig frem i byen, som du havde en vis tiltrækning af. Godt Jamen alle kendte jo alle. København er så lille. Så, så det var mere sådan noget, og altså grænsen gang for, øh, for gråzone, det der skyggeside, og med et etableret erhvervsliv, øh, den, den var der. Altså i dag er den helt smadret. Der er slet ikke en grænse, men det kan vi jo, hvis jeg får mulighed komme tilbage til. Øh, men, det forstår men, jeg simpelthen ikke. Hvad mener du med det? Jeg mener, at dengang, altså der, man kunne godt gå i byen og drikke en glas eller en cocktail sammen osv., øh, men man sås ikke i, i mere erhvervsliv i dag. Der har man jo, altså det er jo... Efter krisen har kommet, er der jo rigtig mange seriøse erhvervsfolk, som simpelthen er blevet storkriminelle. Man ser rockerrelationer, bandekriminele relationer sammen med erhvervsfolk og så, så det osv. var mere usædvanligt i din det tid? Det var mere usædvanligt dengang, udover at det så var, altså igen, når man efter, du havde taget et par mange streger og drukket, Gud ved, hvor mange cocktails eller glas champagne, så kunne man godt stille sig op sammen med min rocker og, og feste. Og have, altså det, det var jo hyldende morsomt. Rig. Jamen, altså, jeg har egentlig, altså, jeg kan jeg godt se lidt det, du mener med, at det er fedt at komme ud og bruge penge, og det er da morsomt og man laver alle de her ting, og man får sådan nogle gode venner. Nu vil jeg tale for mig selv, altså, nu kan jeg sige, at du har armbånd, og du går i velklædet pænt tøj, og du har, øh, du har hvad hedder det, guldring og sådan noget, ikke? Jeg nåede til et punkt med mig selv, hvor, hvor dengang jeg lå og lavede sådan noget der, at jeg til sidst ikke følte, at det, jeg havde på, det ejede jeg. Det var, noget, det var ikke noget, du er ikke noget, jeg ejede jo, du er noget, faktisk andre mennesker ejede det her. Hvorfor ikke? Fordi at det er jo et eller andet sted, så har jeg snydt nogle mennesker. Jeg har snydt staten, jeg har snydt ja. nogle andre mennesker, for de her penge her. Så et eller andet sted så er det ikke noget, jeg har købt. Det er ikke noget, jeg har tjent mig til det her. Det er noget, jeg er ude og, og stjæle. Jeg kunne lige godt gå ud til en mand, og så give mig dine penge. I bund og grund var det samme. Så jeg tror et eller andet sted, ja. jeg, tror, at eller andet sted at jeg nåede dertil til sidst, hvor at når jeg for eksempel gik ud og købte en fed bil, en Audi. Ja, det var rigtig fedt, at jeg købte den, men efter 14 dage, så når jeg sad og kiggede på den her Audi-mærke, så tog jeg mig selv i sin, det er ikke min bil. Ja. Det, er ikke... Er det ikke min bil. Og man bliver ligeglad med det. Det kan jeg da også huske, altså man, man, det ved, man værner ikke om tænke på samme måde, at man skiftede bil hele tiden, og man blev sådan rodløs. Ja, jeg husker huske en gang, det var så altså virkelig, da det var aller, mest alvorligt, der vågnede jeg op, badet i sved, og jeg, min, øh, min daværende her kæreste, hun, øh, hun kan stadig huske det, hvor jeg spurgte sådan, om jeg er et ondt menneske. Jeg anede ikke, hvem jeg er. Den der kliché Gør, med at have en maske du, på. Det i dag så? Ja, det synes jeg. Jeg ved mere, hvem jeg er i forhold til dengang. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Du, du, hvor mange gange er du dømt for bedrageri? Tre gange. Tre gange. Ja, og stort beløb har ja, det er et meget stort beløb? Uh, altså flere, flere hundrede millioner. Ja. Okay. Hvorfor... Så du er virkelig effektiv, Svendler Borgsfar, du er blevet taget i hvert fald de her gange? Ja, så jeg er måske effektiv, men ikke dygtig. Nej. Hvorfor, <laughs> hvor, hvorfor skal jeg tro på noget, som helst, du siger til mig? Men, du skal jo ikke tro på... Jeg, jeg siger jo ikke, at jeg ikke vil gøre det igen og så videre. Jeg siger bare, nej, nej, nej, jeg, det jeg, det har ikke, jeg har lært jeg mere om mig selv at kende, og hvordan der, der er jeg er... På at høre. Altså, du har jo gjort det til en lukrativ levevej ja. at svinde og snyde og bedrage andre mennesker. Nemlig. Hvordan skal jeg nogensinde kunne stole på, at du ikke lukker hvad som helst ud, fordi du bare gerne vil snyde mig, eller fordi du ikke kan lade være? Ah. Et godt spørgsmål. Tak, det er mit arbejde. <laughs> ja, ja. <laughs> Jamen, øh, igen, det er jo egentlig ikke vigtigt for mig at overbevise dig om, at, hvordan jeg er som menneske det er vigtigt at mig selv. Jeg har haft så travlt i mit liv med at negligere og, øh, og tage afstand fra min mod min kriminalitet osv. Og, og så var der en... Men du travlt med det? hele mit ja. liv, hele mit liv. Det er klart, man har det. Altså, jeg har det ikke godt, når jeg laver noget. Nå. No. Hvorfor gør du så? Nødvend... Ej, det, er ikke... det, er for... det er jo for billigt at sige. Nødvendighed. Øh... Jamen, det er bare lidt, ikke? Og så målet målet heldigermidlet. Og hvad er, igen, som jeg sagde, er, det, er det den nydelse med at kunne drikke den dyre champagne? Og, Nej, og, og, fordi, få, for eksempel den her dom, der er jo ikke tjent på det her. Den her dom, der er jo dømt, eller du ved, min sidste dom, der er jo dømt for at øh, rådgive og hjælpe øh, forskellige folk. Men, ja, blandt der er blandt andet Mads Dinesen. Ja, for eksempel, for eksempel de det eksempel den Mads. champagne ja ikke præcis, ikke? det, det er nogle fine navn i forhold til det Han har også været uh, gæst i Politiradio for det før din tid, Sebastian. Ja, men altså. du sad og fingrene op. Ja, jeg blev bare nødt til at spørge lidt fræk. Kan, man, kan du ikke nogen gange komme til at føle, at du lidt i en fantasiverden? Fordi et eller andet sted, så vil du gerne, du vil gerne shine, du vil gerne vise alle de her ting, ja. men du vil jo sagtens kunne gøre det samme uden at lave til. Jamen det kunne jeg jo, det var der jo. Det jo et eller andet sted, så pengene, det er fantasipengene jo. Det er et eller andet sted, lidt ligesom at tage penge. Ja. Men sætter sig ned, man laver det her spil her, hvor man, hvor man kører det her spil, man har en masse brækker, man får til at køre rundt, og så får man kastet pengene ind. Ja. Så et eller andet sted, så må man jo også til sidst nå til et punkt, hvor man føler, altså, altså kender, er det her mig, eller er det en fantasiverden jeg bare... Det er, jeg lever sige, i. Men når man tager masken af, så er der ikke nogen. Det var meget sjovt, at vi mødte en af Sebastians kollegaer nede i receptionen, som også arbejder med, med, med svindlerprogrammer, og siger, jamen, altså, der er, en, er to... Nej, det Hun laver et program på DR2, som hedder Kærlighed. Nej, det hedder bare svindler, det er jo også som alt andet. Men som jeg fortalte, der er to slags svindlere, så er der dem, der gør det på grund af penge, og måske fordi de er dogne, og så er der dem, der gør det for keeping up appearance. Øh, den ene, det er den der typisk, der Er det sælger... ikke det samme? Nej, det er en helt anden personlighed. Den ene, det er den der typisk, der sidder øh, du ved, lidt usøjneret, og bare øh, kontanthjælpen kan ikke, øh, den kan ikke holdes. Øh, du ved, der, der er lidt større forbrug til. Og det er den typisk, der kærlighedsvender eller sælger mobiltelefoner over den blå vis osv. Så, så er der den anden type, som... Altså vil bare gerne vise man er en succes, at øh, man er en stor mand. Og det er sådan noget, at vi er nødt til at lave fantasiting øh, for at øh, holde facaden. Og når facaden først krakulerer, jamen så aner man ikke, hvad det er sammenlignet lidt med, med Anna Thysens Og også selv og champagne som I nævnte, osv., osv. Og den slags type, hvis man også kigger på det mange gange, de fleste svindlere, de, de accepterer det ikke. De, de nægter sig skyldige og så videre og så videre, og efterfølgende, jamen, det er jo også en fejl, justitsmord. Der har aldrig været så mange uskyldige, dømte svindlere, som alle mulige andre kriminelle at, at for vældig mange af dem, som begår i hvert fald i ligesom den dyre ende ja. ø, økonomisk kriminalitet, der hører man næsten altid, at det, det er bare fordi, at anklagemyndigheden simpelthen hvor og det Lige præcis, og så videre. Så jeg ender dem Og du står ved det. Du er ja, ja, jeg ja, vi piser en eller anden gang på gang, og så står jeg ved det. Øh... Øh, jeg vil gerne lige spørge om noget andet, for det er jo sådan med, med hvis du nu havde kastet dig ud i personfartekriminalitet. Ja. Det er du ikke dømt for, hvad? Nej, det er jeg. Du er det. heller ikke. Andre, Prøv at se se på sige. mig, jeg er bange for, min anden er skygge. Helt ikke rigtig <laughs> overarm <laughs> til det, <vær>? hvad? <laughs> øhm, <Ja. laughs> så jeg tror jeg lige før, jeg vil. kunne... Nå, ja, øh, det øh, tror jeg, øh. jeg også. <laughs> Men øh, er du nogensinde blevet mentalt undersøgt? Ja, det er det er. Hvad stod derinde? Øh, jamen ikke, jeg har bipolar, øh, men, øh, men ellers ikke noget. Okay, kan vi lige opræde, hvad, hvad det er bipolar? Menudepressiv. Yes. Så som en psykiatrisk diagnose. Mm. Så man kører op og ned. Ja, lige præcis. Det har er der flere fem der har. Altså, må, vi ikke, må jeg ikke se den? Har du ikke det så kommet der dag, tale om den? Det kan vi da godt jo. Ja, mit liv er en åben bog. Ja, fordi jeg synes jo, at er du nogensinde blevet mentalt over sådan Rikke? En del gange. En del gang. Tager du så ikke også din med? Jo, det kan jeg godt. Det bliver rigtig spændende. Det vil da være hyggeligt. Det, <laughs> det bliver et, et, et, Arre, men et spændende det, men, program. Nå, prøv lige nu, fordi, fordi jeg, jeg bliver simpelthen en lille smule syn. Vi har aldrig mødt hinanden før. Nej. Jeg har læst om dig i avisen, og Sebastian har fortalt mig om det. Ja, men, men jeg bliver... Altså, undrer mig over, hvad det, hvad det er med dig. Altså, hva, kan du ikke bare lade være med at stjæle andre menneskers penge? Du har ordentligt købt et moms og skat deres alle sammen, du har snydt. Og du lyder næsten som om, du bare synes, det er lidt sjovt. Nej, jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg står bare ved det. Jeg gider ikke stå og sige, som måske mange andre i af min type eller i min branche, eller hvad man kan sige, at det, det er et skat, der imod mig, eller anklagemyndigheden, eller det har jeg ikke gjort og så videre. Jeg står ved det. Og, og jeg omfavner det, i stedet for at prøve at gøre mig til et bedre menneske. Vil eller, det ikke være bedre, ikke hvis det, du simpelthen holdt op med det? Det er jo da genialt, og det er, altså, det er jo egentlig meget let. Det er bare lade være. Så, mm -hmm. så jo, det ved det. Og Rige, er det er det så nemt bare lade være? Nej, det er det sgu ikke. Altså, man skal jo et eller andet sted, skal man, skal man finde det til, hvor der er, at, som, som du bliver blandt andet snakker om det der med at skabe en succes for andre. Jeg tror, man skal nå det til, hvor man mest af alt skal skabe en succes for sig selv, og ikke ud og vise sig, når du når dertil, hvor du kan sætte dig ned og sige til dig selv, nu vil jeg skabe en succes for mig selv. Men jeg, jeg, jeg tænker så Fortsætter du på noget videre? Ja, ja. Hvad, hvad har det egentlig ikke haft der konsekvenser for dig? Altså udover, over at du har siddet i fængsel. Jeg tænker lidt. Det, konsekvenser. Det her med man, det, det, det etablerede etableret i erhvervslivet. Er de røre dig med en, en dag i dag? Da, det er nok de første der ved det, men det er sådan set lige meget. Altså, jeg, jeg af, ved hvad jeg kan og jeg er god til det. Jeg, jeg laver. Nej, haha. Og jeg, ikke kun svind. <laughs> Nå, nej, jeg tænker bare, du sagde, æm... du sagde indledningsvis, at du var 25, da du første gang øh, blev blev anholdt og sat i vest for fængsel. Så er vel alt andet lige begrænset for stor en karriere, erhvervskarriere du kan have inden da. Det er, det er rigtigt. Nej, men hvornår? Jeg blev selvstændig. Jeg fik mit første CVR-nummer, da jeg var 18, ikke? Så... Og hvornår begyndte du at lave sig det var det. var slutningen af 24. Starten af 25. Der blev jeg truffet for en situation, hvor jeg skulle træffe et valg. Eller ja. der opstod en situation, hvor jeg skulle træffe et valg om jeg skulle gå til højre eller til venstre, og det var bare vigtigt for mig at holde den facade som en, en succes. Det var da fantastisk at sidde på NASA, og der var en masse folk, der flokkede om mig, og jeg var en, en stor mand, ikke? Hold den der facade, ikke? Jeg, Men jeg ved det, det er jo totalt det Er, falsk, er der, er der nogle af de gamle venner, du har stadig? Ingen, ingen, og der er ingen, der, er ingen der skriver til en, når man siger, og så videre. De samme folk, de sidder stadig, nu, sidder, nu går de bare rundt om nogle andre, der ligesom fluer, ikke? Fra den ene lort til den anden. Så de lever jo sådan set også i deres egen fængsel, Mm. En ting af de her øh, momskauseller og, og ting, du har lavet, hvor det ligesom er, er, er skat, vores fælles penge, du snyder, men er der også en personlig ofre øh, blandt dem, øh, du har svindlet? De største personlige ofre, det, øh, det er jo, kan man sige, det er min omgangskreds. Altså at se min far græde, hvor forfærdeligt. Jeg havde en kæreste, som var gravid, mistede barnet, fordi at pressen stod og tog billeder ind af vinduet. Øh, venner, som virkelig har troet på mig og sagt, okay nu... Altså, jeg har nødt til at sige, for det synes jeg, der er frygteligt for, for din kæreste og dig, hvis I mistede et barn under graviditet. Men, men jeg har sgu aldrig hørt om, at det udløste aborter, at man fotograferede pressen. Det nej, hun, på, nej, nej, det var på grund af det stress, der var... <laughs> ja, altså på grund, på grund, på grund af, på grund af det pres sag... grundet sagen, ja. grundet vartægtsfængslingen osv. Og, ja. og jo, det var ikke... For, altså... Så selvom du står ved det, fortryder du så den dag i dag? det er jo egentlig et topligt spørgsmål for Jeg er jo selvfølgelig fortrudt af, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm. Altså, Hvad skal jeg har du så brugt nu? fem år på at banke hovedet ind i væggen. Øh, fordi at, igen. Og du skal også huske på. Du har brugt flere år end fem år, hvis vi kigger på hvis vi lige sammenligner med den her gang. Du skal også huske på, at den her gang der er ikke der, altså, der er ikke rigtig været noget. Jeg er ikke dømt for noget. Jeg, eller der ved, jeg har ikke. Jeg har ikke tæt på det. Jeg har dømt for at øh, rådgive og hjælpe, øh, blandt andet. Ja. Mm. Og, øh, vi er bare egentlig også... om, du har overtrådt strafloven på en måde, som blev vurderet til, at du skulle sætte fem år i men Det er ikke, fordi jeg ansvarsforskriver mig, <laughs> nej, men nej, altså nej. igen, nej. Dom, det er jo min fortid, der gør det. Dommeren sagde i retten, prøv at høre, unge mand, eller ældre mand, øh, hvis, du var kommet for, eller hvis det var første gang, så havde du fået et år betinget, men du lærte åbenbart ikke, så nu får du tre år, plus de to år, jeg havde for min reststraf fra sidst. Så at jeg havde også bare rettet, at det var begået i prøvetiden fra din... Ja, ja, ja, ja, for såndag, ja, ja, for ja. Men så er du lige blevet løsladt nu her, ja. øh, for nogle dage siden. det er det. Hvad skal du så nu? Jeg skal i hvert fald tage det roligt, jeg skal finde mig selv, og jeg skal nyde de ting i livet, som jeg har, øh, som jeg nu kan. Jeg hjælper lidt venner og bekendte, som har firmaer med at, med at sælge, sidder over telefonen og sælger, og opsøgner salg. Jeg har ikke det der kæmpe behov længere for at flashe og at vise, at jeg har mange penge. Lidt, er det et Rolex, du har bruget på ham? Um? Det er et gammelt Rolex. <laughs> Nå, ja, det også sådan nogle af dyre. <laughs> men, men jeg tænker, hvis man... <laughs> men har jeg har taget toget herhen. Okay. <laughs> man kan sige, og det er jo prioritering. Nu for eksempel, uh, nu gik jeg i... Uh, jeg har en veninde. Nu gik jeg i, uh, i uh, Tivoli med min venindestatter og en veninde her forleden dag. Og uh, det kostede rimelig meget, du ved, bruger min penge på. Og bagefter, gik bamser i billeder og så videre. Og jeg så til sit 12 at det har kostet 1100 kroner. Og jamen, så lad jeg bare være med ja, at gå ud og spise, eller så videre, og leve på en sten for det, for det var en fantastisk oplevelse, den der kærlighed, den der ægthed, man fik ved det. Og hvor der var det er 10 gange bedre, end at sidde med et par flasker på øh, en eller anden high society eksklusiv natklub, eller sidde og invitere en eller anden overfladisk, et eller andet overfladisk kvindemenneske ud og, øh, og spille stormand. Det vil sige, at jeg vil og få de oplevelser, end der er Ja, altså et eller andet sted, nu havde vi jo besøg af formanden for fællesselsesbetjentene tidligere i dag, så det er der et eller andet, har vi jo åbenbart undsynligt lært dig af at sidde mange, mange år i det har jeg selv lært, at alle de der erfaringer. En sidste ting på Ulof Hvad skal du leve af, så? Jamen, det løn, jeg får. Altså, igen, jeg har ikke noget behov for at leve en stort Det Er du færdig med at svinde Ja, det er jeg. Jamen, du skal jo stadig betale husleje og have mad på bordet. Ja, sådan, selvfølgelig, ikke? selvfølgelig. Og jeg tænker, Jamen, at hvis man er, er dømt for de ting, du er dømt for, og har siddet så længe i fester, du må have en monstergæld. Kæmpe gæld. Hvor meget skylder du ikke? 25 millioner. Cirka, mere eller mindre. Jeg ved, at altså, det er så vigtigt for mig at få lavet øh, lukket låg på. Få et clean cut. Så jeg er ved at få lavet noget Noget gældsanering Har fået en meget dygtig <laughs> rekonstellering Og så videre Så man kan starte forberedt Et helt clean cut Og <laughs> eftergivet din gæld Nej nej det, Jeg sagde ikke eftergivet Det, eller eftergivet, det sagde du Jeg sagde ja. gældsanering Det er klart Jeg kommer aldrig til at tjene 25 millioner Jeg kommer aldrig til at tjene en million Men jeg vil gerne betale det jeg vil Eller det jeg kan af det Og jeg vil gerne bruge 25% af min løn Til at få op i fortidens sønder Det lyder lidt som om Der er et jobcenter der kalder Ja Ja Rikki, du må vel egentlig også sidde med noget af en gæld efter din fængselseophold, og din der må vel ligge nogle erstatninger ja, ja. og noget sådan den slags, ikke? Det er også sådan, ej, okay. jeg er så ikke det er op på ikke så højt, jeg er på 1,5, ikke? Så det er også en slags penge. når man, Betaler man du af på det? Ja, det gør jeg. Jeg er faktisk lige begyndt at betale på det, og ved du hvad, til at starte med, så tænker jeg bare, at det vil være noget rigtig øvrigt, Men øh, jeg, har, jeg har faktisk god samvittighed, når jeg får betalt, fordi at før siden, så bliver jeg Hører jeg to. <laughs> Ja, det er glædt ja, det. Ja, ja, ja. Og jeg vil sige, det er da bedre end at høre alle dem i... Altså, hvis du vidste, hvor mange kriminelle man hører, Øj, men så har jeg kæmpe gæld, og jeg kommer ud, og jeg bliver nødt til at gøre noget igen, osv. Altså, det er det at tage ansvar. Helt enig. Helt enig. Nu har du afzonet fuld tid, så du har ikke nogen prøvetid. Nej. Jeg vil jeg sige, skal vi snakkes ved om det, når din prøvetid er udstået. <laughs> men... Øh... Nu skal vi jo ind igen og vise vores mentalerklæring, og så kan vi jo starte med at se, om jeg kan holde mig ja, det, det. Det er klart. Jeg tager en dag af gangen, og det er nok det, der er vigtigt for mig nu. Jeg ved godt, du tænker bullshit og så videre, men jeg har ikke planer frem i tid, nemlig fordi hvis jeg har det, så begynder jeg, hvis jeg møder modgang, at blive kreativ. Så jeg forsøger virkelig bare at tage en dag af gangen så vil jeg ønske dig alt held og lykke med tak det. Noget. Det lyder det som det bliver hårdt arbejde. Det, det er også. sindssygt hårdt arbejde. Tusind tak for besøget. Jamen, velkommen. velkommen. Og øh, hold nu fingeren for dig selv. Ja. <laughs> jeg skal nok lade at tage dine skattepenge. Tak, <laughs> det sætter jeg pris på. Tak for nu. Du lytter til Politiradio. På Radio 27. Vi har en små 10 minutter tilbage af denne udgave af Politiradio. Nu sagde vi farvel til Per-Ulrik Kaff, som er dømt for, for mange gange svindel og bedragerier. Ja, rammer, men 3-4 stykker det er i hvert fald utroligt mange år, det drejer sig om, ja, det og det. et meget højt beløb. I studiet er så nu Sebastian Rikkelsen, Rikke Foss, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og her på Faldrebet vil jeg gerne dele en sag med jer, jeg faldt over i den forgangne uge. Det handler om det fyns politi, som har efterforsket og opklaret og fået dom i en sag om fremstilling af amfetamin. Ja. Jeg kan huske tilbage i 90'erne, der var der sådan noget med, hvor kom og, altså, man ledte efter især, om og, og, der rockergrupperingerne var inde i sådan noget med, pr altså produktion, fremstilling mm. af, af, især amfetamin var stort dengang. Jamen, det er det man kaldte det speed, ikke? Men, jo, jo men, det, men det endte ligesom altid. Der var ikke rigtigt, kom ikke rigtig nogen gennembrud i det, og så, så blev det i virkeligheden måske mere produceret i Polen, ja, i, i Holland, i andre steder, og så kom til Danmark. Så derfor så, måske var det det, der gjorde det ligesom, Klikket ind i hovedet på mig, ja. da jeg så den her sag, om en, en 42-årig mand, der er blevet idømt 13 års fængsel for fremstilling og salg af amfetamin. Og så har der også været noget besiddelse af skydevåben. Han bedømt øh, ved retten i Odense. Øhm, så tænkte jeg, hvordan er det der opstået? Ikke? Han har anket øh, dommen, skal lige sige 13 års fængsel. I alt er tre mænd, eller faktisk øh, fem personer, dømt i sagen. Vi er ude til noget med et godt gammeldags politi Det er jo den slags. Ja, det problem, vi. Nu talte jeg før om de der 20 man havde fundet i årsherre på et tip om noget. Her er der også tale om, at man får et tip om øh, at, at tage ud og kigge på noget hos en, øh, en, en beboelses ejendom på fyn. Sådan en landeejendom. Og politiet kommer ud, og jeg tror faktisk, man er ude og lede efter 20-koster. Øh, efter kommer man ud og inde i den her lander om i en af længerne, der finder man så øh, blandt andet sådan nogle, nogle øh, betonblander. Det er sådan, noget, sådan et stort piskeris, man holder med to hænder uh -huh. til, når man skal sådan noget. Øh, hvorpå der sidder, og nogle andre remedier, hvor der er synlige pulverspor. Altså lidt ligesom, man har bakken kager i og <laughs> ikke piskeris Øh, og så kan man med det samme sige, at man kan vide, hvad det er for noget her, og så kan man teste på stedet og en syn, det vidste jeg ikke, Sebastian, men det kan man. Jo, jo. Og så vil man sige, det er amfetamin. Der findes nogle små kits, ja. hvor alt afhængig af, hvilken farve de giver, så kan man finde så ud at Så leder der. man videre i det her hus, og så finder man også et andet sted nogle andre plastikbøtter og ting, og sådan noget. så alt tyder på, at her er der simpelthen nogen, der har stået og brugt et amfetamin. At det, man skraber af remedierne, er der 500 gram amfetamin. Wow. Hold da op. Ja. Det var nok et <laughs> manden, der... Ja, men ikke helt, fordi manden, der ejer ejendommen, han må så tilstå, at det ikke er ham, der står og blander, men han har ligesom givet en anden lov til at bruge øh, de her rum på altså det her rum ude mm -hmm. i en længe, som laboratorium, og det, som der bliver fundet noget andet inde i huset på badeværelsen, det er fordi, det lige skal gøres rent. Det er ikke så så nægtede han alt kendskab til det? Han nej, udlader bare? Okay. siger, at han ved godt, at yes. det er. Så han blev så dømt for at have lånt ud, og, for så, og hans betaling for det, var det, han kunne skarpe af remedierne. Ah, ja. Så lidt ja, det ligesom, det du ved, hvis øh, du bager en chokoladekage med ja. dine børn, så får de lov at slet ikke øhm, det, det var ligesom hans løn i det, og det blev han, øh, det blev han dømt for. Øhm, og der er vi er tilbage i øh, efteråret 2017, at, at man gør det her fund i første omgang. Så øh, går der et, et halvt års tid. Så i januar måned 18, altså for halvandet år siden, der indleder man så en større efterforskning for at finde ud af, hvad handler det her om. Og, og der er dels denne her østeuropæiske mand, som, som ham med gården har peget på og sagt, det er ham, øh, der gør det hos mig. Af forskellige efterforskning rundt omkring, DNA-spor osv., osv., osv., finder man sig frem til to andre. Dels en, som, øh, som så kan fortælle, at ja, øh, ham her, øh, laboranten, eller, hvem, ja. han der blander amfetaminen, han, øh, han har tidligere brugt min garage okay. til at, at blande. Det er, det er en dansk fyr, ham her hovedmanden. Øh, han er fra Litauen. Så er der en, en dansk fyr, som, som siger, ja, det er, han, har, han har sådan set brugt min garage til det. Og så kan man begynde at spore rundt, at, at denne her danske fyr, han har så også kontakt til en, en øh, polsk mand, som, som, øh, som, man så, som også er bosiddende på Så det er et Fyn. helt netværk, vi... Og den polske mand, som bor på Fyn, ham har man så observationer imod, så kan man se, at rundt omkring hans ejendom, der går han nogle sjove ture, ude omkring, ude i naturen, og, og da man så sender ud... og Præcis, og så går man ud og, og, og undersøger med hunde og sådan noget, der finder man altså nedgravet lager af kokain, ketamin, amfetamin, hvad som helst. Øh, det bliver han så øh, dømt for. Han får øh, syv års fængsel. Så de er sådan forbundet på forskellige øh, leder kanter, de her tre typer, øh, og, og arbejder sammen på forskellig vis. Om alle de her stoffer. Ham der, den første, han har, han har så øh, ham der først har lagt garage til produktionen. Det er, det er så foregået i over en år. Og han bliver så dømt for den periode. Det har været. Og, og ham der, øh, ham der hovedmander, altså, som får i 13 års fængsel. Ja, det er jo så for produktion og salg af amfetamin. Er det ikke noget endda? Åh, så, altså, så du ved. Vi... Har, har du, har har du nogensinde været med til at lave sådan noget? Jeg har ikke været med til at lave amfetamin, men jeg har været med til at lave fantasy og ketamin og, og sådan nogle ting. Men jeg har aldrig været med til at lave amfetamin, fordi det, det har aldrig rigtig sagt mig noget, fordi det, det er et eller andet sted, noget, man kalder folk fattigemandsstof, ikke? Men andet, altså, det er jo nogle af os har jo siddet og set af skild i sæsoner, breaking ja, Bad. Ja, ja, ja, det gør og, og og også. Det altså på breaking Bad, og ja, der finder man jo også altså, svolssyre og skidtomøje ind som de står og blander. Men nu du siger det der med ting, du har blandet selv, så kan jeg lige nå, tror jeg, til sidst at nævne en anden sag. Der skal vi så... Væk fra Fyn, som altså... Og jeg spurgte nemlig, om det var en af de der efterforskningscenter, du ved, særlige efterforskning. Ja, ja, ja. det, det er det ikke. Det er Fyns politi, de har taget den her helt fra en indad Sådan. og en, jamen, Godt god Fyn. Ja. Men på, øh, på Sjælland, der, der har man, netop fra Midt- og vest politi, jeg skal lige finde en rigtige selv. der er der en 33-årig mand fra Ringsted, som lige er blevet idømt ni måneders fængsel for videre salg af såkaldte ulepiller. Og så tænker I, hvad er det? Hvad er, det er ulepiller? Sig. Ja, spørgsmålet er, hvad det er. Det er alt muligt at sammen på en gang, der er i de her piller. Men de er blevet altså, delt ud. De ligner sådan nogle små gulgrønne uler. Ja, det er ligesom da piller alt muligt forskellige. Ja. Ja, ja. og det betyder det så lyder det jo sådan en lille smule uskyldigt. Men det er altså blandet alt muligt forskellige i det, så det er død. Farligt. Og det er blandt andet, det er, det er jo fint nok nu at få ham her dømt, men, øh, men pillerne er derude, og man har haft adskillige eksempler, siger de fra politikredsen på unge, som er blevet vældig, vældig syge af det. Der er, han har altså også handlet med MDMA, med has, ketamin, hvad som helst. Ikke? Og de her ulepiller, ja, der er noget ekstra i det, men man aner ikke, hvad der er i det. Og man mener fra politiet, at det er rent held og ikke nogen form for forstand, at der ikke er nogen, der er døde af det nu. Ganske unge mennesker, som er blevet alvorligt syge. Så hold jer fra ulepillerne. Hold ja. også fra ulepillerne. Bliver det sidste ord, vi når i dag, fordi tiden er gået, signalerer Nima Samani, vores producer. I studiet var Rikke Fors. dejligt at se dig igen. Tak. Allige Sebastian Rikkelsen, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7.